Esker gantzoa. Bueno, eta takuinak diren bezalala, hemen gaude beste ostegun bat ere, Arratsaldeon Bisargorri. Arratsaldeon Iragorri. Eta ikusten dut, etzatze zela bakarrik. Bai, oraingoan kide berri bat dugu gurean eta ez, ez da jarkoi. A, geria. Oriente Nortemendikan estabillelaz. Gorjuan susaitu du hor teknikari gisa eta hirugarren kide bezala xamar dugu, ba fichaje berri bat dugula gure ezker eskerantzko talde izugarri honetan. Eta bueno, ni gehia jan ez dut bere burua aurkeztuko, askozobe da bere burua berak aurkeztea, así que bueno, Gazte, zeinda zure izena eta zein izango zure papera gure lan talde honetan. Arratsal entzule maitatuok eta ni misterria unan aiz eta e, Sovietar batasuneko eta Bolibar, Bolibar irautza sozialistak e, bizitu izan ondoren hemen bukatut, hendaian. Ederki, ederki, bai, egia esan ez genuen inor kontratatuko esperientziari gabe, gure ez gara makalako erretan, eta bueno, bilatzen egon gara, eta aiestaran auki dugu, baina bera hori ekialde urbileko gatazketan eta dituagoa da, baina nahiago genuen ba, sovietar batasunan, hirritako nahi erbaite menukitzea. Asike, ongi oterri, igreko jauna. Eskerrik asko. Asunto. Esan daiteke iztengoztela gure kaleko erreportaria, edo? Korrezpontxala. Horrez bantxala. Horrez bantxala. Ados ados, ados, ados, ados, ados. Bueno, eta Ufena. imaginatzen dut, korrespondentziaren bat, ekarriko zenuela gaurkoan, baina horretaz aparte, e, zer, zerrekin hasiko gara gaur. Pues bueno, gaurkoan beti bezala, lehenik eta behin errepasatxo bat eengo diogu bai gure riontako berriei, eta gero nola ez, bai euskal herri, eta nazioarteko hainbat berriei. Hai. Osondo. Horren ostean? Bai, horren e, ostean, ba, egoera larri bat ekarriko duguna, e, gantxurizketan, hor, lezo eta irun artean dagoen baserri batek ba, egoera latxamarra bizitzen ari delako, ba, proiektu benetan interesgarria dena, eta momentu zail batean dagoena, eta ba, proiektu hortako bi bueno, kide bat edukiko dugu eurean, basaltzeko apaisi hartza baserriko proiektua azertan datzan. Zerren, zun dut horren inguruan. Eta gerozuk, Xabi, ze esango diguzu, ze kontatuko diguzu, ze karri diguzu, Eta ni eh, asteburu buru ontan, larun batean, eh, bilboko, bilboko manifestazioaren testigo izan dintzen eta inguruko irakurketa txukun bat prestatu, prestatu izan dut. Esaten duen, iba, horrendik han hemen simarruz aia zebola, izango Ai. zinen. <laughs> Zan bat iak igual, garbitu, garbitu gabe. Oso, ondo, oso, ondo, Oa, gogotxunago zin izan ginen hu, bizarroa betani, eta guztango gaukagu. Bakarrikan atutxar, atutxa, emakumearen jen itzak entzun ditu aina arte eta ez dauka gu informazio fide digno i gostar ez dela, veras. Gracias a Dios. O sea, ya se cuenta de gero bukatzeko, beti bezala, ba, proposamen pare batzuk asteburuaz osatzeko eta ona ez ba, bukatzeko, gure betiko ezkerdantzua. Ba bueno, pentsatuko gure zaite emango diogun baitugar proposamen pilla bata irean. Bai. Etan bueno, dakizuen ba, bezala, ba ni hemen hemengo kaiolanta sartzena izenean, ba musikan batzutan nabaritu egiten da. Basik gaur berdinengo dugu. Talde bat aukeratu dugu eta irrati saio guztia berarekin engo dugu. Eta egia saian ez unik aukeratu, bixarkorrek aukeratu du hemen daukagun lan berri hau, Gobernoen Morfinapolis Eta ba bueno, aurkeztu ez dauzk ezpenik behar eta ja aski ez dago Beraz, murf, eh, gobernosena bestionekin, gainera herria resiari egindako bestionekin, ba, xiko dugu saioa. Animo gaztiak. Bueno, ba, berrei emango diegu hasiera eta lehenengo berria irungo berri bat izango dugu, eta bueno, hola dio izen buruak edo. Lau Laujabete ondoren, lehen ondoriak zabaldu ditu erletxeak. Uh -huh. Bueno, dakizuen bezala bere garaian azaldu genun pixka zezan erletzea, baina, bueno, jendeak gogoratzen ez baldin badu ere, hola pixka gogorak ekartzeko azalduko izuegu. Laujabete igaro dira dagoeneko erletxeak ateak ireki zituenetik kale nagusiaren bozgarren zenbakian. Gizarte larrealdetarako laguntzan eta prestazioen inguruko informazioa ematen dute astelenero bertan partartu duten voluntarioek. Orain, lehen lau hilabete hauen ondoriak kaleratu dituzte, talde kokidek eta gehienak negatiboak direla onartu dute. Mm -hmm. Bueno, pues ya bakizuen un horkitu ezakizue erletxe bulegoa edo bertan informaziena dute, eta bueno, pues da plazaratutako datu esanguratu batzuek esango izkizuegu eta gero, pues nahi batzute txosten oso irakurri, ba bertan beraien guegunean esango zute eskuragarri Baina bueno, hola pixkat, e, nagusik, hola idei bat hartzeko edo esango izkizugu datu batzuk Berrogei eta asei kontsultak jasoitu erletxeak lau hilabetetan Oietako hogeita bost emakumeenak izan dira Ala ber, eguneko berrogeita amabiakoma mazazpia langabezian zegoen eta eguneko goita bata langabez izanaren baldintza prekarioen ondorioz laguntza ekonomik osogarria lortzen saiatzen da. Gainera, honez gain, ere salatu terletxeko kidek, bertako jendearen berta, beraien gerturatu dela, nola baiteko diskonformidade bateola gertuz, bai lanbide bulegoari eta baita ere onkizate bulegoari bai informazio ezagatik antratu, ez tratu txarra, baina bono, igual trato eze egokiak berai ematearen eta azken finan ba ahulku eta laguntza bia jo behar izan dute bos erletxaren gana, azken finan beren laren nahi baita bos laguntza eskaintzea. Osondo, ondo eta bai benetan lanbikaina bikaina erletxetik egiten dutena eta akaso egunen hauetako batean igreko jauna bidaliko dugu, ez? Kaleko korrespondxalea kaleko atletikan eta ber parte hartzen duen jendearen eskutikan e, ba hori ez hautzeko, ez? Sentitzen bai. dinamika. Astelen bai, batean aldugu bidali, non nireki dagoen ta igual pues, bai Bertan bulegoan andago jendea eta Bertara gerturatzen den jendari elkarrizketa txiki bat egiteko, benetan kaleko erralitatea jakiteko. Hari da. Bueno, nik Irune jarraituko dut, eh badakizue ba Bidasoaldean Irunen Onjarbin eta E, gure eskuda, gure dago dinamika, benetan lan haundi egiten ari dela. E, gure eskudinamika zer da, mugimendu ba, herritar bat, ba, bilatzen duena ba, erabakitze skubidean sakontzea, ezta? Eta pues bere, bere lantrezna nagusia gizarte mobilizazioa da. Eta horretarako, ba, ekainaren sortzirako, perstatzen ari dira sekulako gizakatea. Durango tikan iruñara joango dena. Eta banozki, bidazoak ere ba, bere, bere metroa akortxe ditu. E, Okerrez bainago, e, bidazoari irukilometro dagozkio eta horrek suposatzen du mila bosteun pertsona. Buru zegin dut, eh? ezpentsatu. Oso ongegindituz du bainetan. Akaso, akaso oker nago. Eta bueno, ba, esan bezala gizarte mobilizazioa da e, eragile honen lan tresna nagusia eta ba, jendea, jendeare bultzatzeko ba parte hartu dezan dinamikan, parte hartu dezan gizakatean. ba mosaiko, mosaiko bat egita pentsatu dute lan bat honetan. Horida, ba, 12an San Juan Plazan. Horida. Eta bueno, jendea jakin dezan, ba bertan izango dute aukera bai mosaikoan parte hartzeko eta aldibere ere ba zuz duzun bezala, ba metroa erosteko aukera izango dute une hortan, eta bestela pues, ezinbaldin baute bertara gerturatu, jakin dezazuten bauzuak edo laukera bai erletxean aipatu eh, dugun bulegorretan, gorretan, eh, asteazke narratzaldetan eta larun bat goizetan uste dut kilometroa erosteko gaukera izango ezue, edo bestela azia eta berna eta zumbia eta berna nune oro pues, eskuragar izango dituzue kilometroak erosteko gaukera. Bueno, eta berri egin jarra dugu, eta ba, iruni, birasoa baialari, berriro ere, e, zuzenan jotzen dion berri batekin gatoz. E, foro aldun diak, e, prozesu parte hartzaile berri bat irekiduelako, ba, bi milioi euro nola, nola erabilibarko lilateken ba, erabakitzeko. E... Prozesua era bakitzekoa, ba, bueno, e, ekainaren sortzi arte okerrez banago, bera ba, batera, beraz bakiz, ekainak sortzi inflexio puntu bat izango da gure bizitan. Bai. Eta ekainak sortzi arte badago, epea, ba, norberak e, proiektu propioak, e, proiektu kolektiboak dinbaditu, ba planteatzeko, e, ba bereak direla, ba gizartaren onura haundienak arreko luketenak, eta beraz, horretarako, pues, dirua eman barko litsaizki okenak. Eta, ba, bueno, naiz luzatuko horain esaten hola den, ba, ukazuen naiz.info fondiputazioaren nestan ere bai, baina jakin dezazuen, badago da aukera, diru hori hor dago, eta, ba, guztioen aurtean, erabakitzeko gastatu barko litzateken. Oso aukera polita, jasen. Eta, bueno, jarraik ulla mendik jagi, puzkoatik saltu dugu, eta egal zuzenean, euskal herriko hiriburra saltu du dugu, hau da, iruñera, eta, bueno, iruñatik bi berri ditugola, azkara-azkara ipatzeko, berri txar bat, Eta beste bat, ba, gazi gozo zaporea daukana. Berritxarrakin hasiko gea dakizuen bezala, martxaren horreta esazpian, lomzen kontrako ikasle greba orokor bat antoratu zan ego Euskal Herrian. Eta gerostikan, ba, iruinaldean, ja, horreta 6 gazte izan dia jadanik atxilotuak. Eta hor argi dago, zer nolako, ba, gazterin esaten den bezala, caza ebruja, segiten nahi dian, hainbeste gazte eta gazte atxilotuz. Mm -hmm. Eta, bueno, ya esan dugu bezala denbora azlar irabiltza, así que, bueno, saltoinko dugu urrengo, urrengo berriera eta iruñan bertan jarraituko dugu berrimanez. Eta badira, ya, hogei urte Euskal Jai gaztetxea okupatu zutela eta amar urteia danik, ba, desolajatu zutela. Eta, bueno, hoi budakizuen bezala, ba, ametxez bete eritako erekin bat izan zen, proiektu pila bat izan zitula iruina eraberritzeko, eraldak eta soziala bermatzeko, eta bu, naizta ereikina bera zuten ba, jendeako hain dik bauka gogoan Euskal Jaiaren espiritua, filosofia, go, lan egiteko gogoa, eta horretarako, ba, baina ospatuko dituzte okupazioaren ogei urteak, eta bu, nauskal lo mendik aurreak etor daitekeen. Osondo, ba, errepaso azkar honekin, bagoaz sentu besta besti batekin eta nik ustedo jau e, telefonoan beste aldera apaiz hartzatik an esperuan, beraz, bagoaz. Dale. Eta baiet, Josetxo, aukagula bestialdean, Arratxaldean, Josetxo Arratxaldeon ba, orain Bai, orain bai, orain gauan bai Zert zinen, norra, paizi hartzako tele harton igotadola, kobertura hartzeko, ozera? <risa> Eta, kubak, kubak, hemen zuk aldean, baina Az, zuk alde Nen baiteetik e, horre zabota hilana konenea inoizisten <risa> <risa> Bueno, bueno, ba, pixkal komentatu dugu hasieran hori, e, negen urazuekin egon Ba, pixiak egora zailu batean zaudetelako apaizi hartza aldean, ez da? Uh -huh. Baina, bueno, hori, ez dugu ez diegu ere gehiagia salduen txulei apaizi hartza proiektua zer den, eta kaso igualzuko beto salduko duzu? Bale, adoz. Bueno, pues e, e, esan e, apaizi hartan e, e, ba, duela e, bi urte eta sortzilea beteat zilean e, e, ladean, nangabetu uh -huh. ba, tale halle batek e, ba, hartu zuen e, e, erabakia ba e, lurretatik an e, bizitzea eta nolabait zor subirotasun eh elikaduraren eh apela horretan pues, bere etarpena egitea, ez? Et uh -huh. eta ba zehazki 2011ko urrian ba hasi ginan eh lurraldantzen eh hemen apiteatzen Eta lehen aurkitu nortikan papertsua batzuek eta irakurtzen nago nintzen, baina aukeres banago lurra zein den aukaretz ere ez da kasuali da ez? Terren hori ere nahiko gataskatxua da, ez? Zaudetena? E, bai, bueno, berez, e, gataskatxua bilakatu egin da duela sortzi bat irabete, ez? Uh -huh. e, lurrauek e, foru, foru aldun dira, uh -huh. e, e, baserri ardia bezala zer, Eta e, bi urte, duela sortzi hilabete arte, bi urtetan, normaltasun oso saditu gara hemen lanean, harremana e, ona mantenduz e, ondoko bizi lagunekin, eta pues, e, zanda bezala dela sortzi bat hilabete, e, e, etengabeko gatazka pailatzen ari gara, ba, e, ondoko bizilagun bat e, azaldu zenetik, hain zuzen patxi irazustezka mendi. Uhum. Eta... Bai, eta, eta zer, zer dela eta zaldu zer dela eta zaldu da jarra horrekin hau da? zergatikan han, arte, ba, izan dena, zergatik han du gizon honek edo zer bilatzen du, ba? Bai. Ba, eh, asieran, eh, guk, eh, hoize bera, galetan jenion gure guruari, eta temporarekin eh, iritsi gara eh, ondorio batera, eh, badela, ba, dela, eh, ba baune ke eh, defendatzen dituen eh, edo dituenik interes eh, particular especulativo engatikanez. Vaticanes elementu hau eh, ba, eh eraikuntza eh, konstruktorekin harremana eh, estua du eta nolabait bere papera da eh, erreraz esatzen eh, den argotean ba hojeador, eh eta nobait berak burutzen duen lana da ba hori, eh? E, nobait konstruktorak e, ezin duten e, e, elementu e, ba, presionatzea eta degikatzen dena, eh? E, ba, igual e, ba, lur bat edo edo baserri bat e, eskuratu nahi dutenean, ba e, bertakoei presionatzeko eta erabiltzen dituen trakin mailu e, matxur eta zikinoiek e, burutzeko, ez, eta hori da bere, bere bete beharra, ez? Aha, ozak sea ez, ez da pertsona batek eukiduen mala ostioa momentu baizik, eta atzetik eukiditzazkela enpresak ba, zuek zaur beten horrekin espekulatu nahi dutenak? E, e, Efectibo, bai, hola bai. Aha, ados, ados. Uh -huh. Eta, suposatzen dut, gaurko elkarizketaren badi guzue izango dela, ez daukazuelako duzueke handikan ospakiteko asmolikaz, ez? E, noski, e, horrela da. E, bueno, ba, men, hemen, zan e, dabeza da, sortzitabete e, da magu e, burrukatzen, egoera honi e, nola baite aurre egiten, eta e, ere bai ulertzen, ez? Oztatu egin zaigu eh egon daitezke beste errepesio mota batzetara, es baina hau guretzako berria da, ez? Eh e, beraz, beraz eh ondoko bizilaguna da, baina e, urtetan azaldu ez dena hemen. E, beraz eh guretzako bez, bez, bez, egoera berria da, ez? Esan berra dago, ba eh elementua basalduzenean eh burutu zuen len bisiko gauza izatzen E, bertan biziziren e, arre, arreba, zenarra e, eta ama bertatik kanbidali. E, nun baite e, iritsi zen tratu e, batera e, ondoko bizilagunak e, ordu darte e, ondo moldatzen ginean bizilagunak eta gerostikan e, etengabeko aizan da bien arteko e, ba e, ondarko zaiak ez eta mm -hmm. Bai, hori da pizpat getuatzen e, e, ari denek eta, eta bueno, galdera horren guardia da eta zuek zer ze resistentzia mota edo nola pentsatzen duzue anjarraitzea e, bueno pues e, lurra erabiliz e, baita ere e, batzutan improvisatu eiten dugu horrekin, baitu beste lurre demuak eta e, oain e, derrigorrez taslatzen ari gara eta E, nor, e, leno nor burutzen genituen e, lurlanak beste toki hoietara baina horitzarrez e, eta hoi hauek dira azkeneko berriak eh hemendik kanpo e, e, erabiltzen ditugu lurretan ere hasiar dira eh gure gure ustad. Hain zuzen iturrienen eh landatua genituen eh hautengorako ba, hilarra e, Urteosoko tipulak, lexuak, kogoioak, eta hoiek, azte buru honetan, erazotuak izan du dira, eta, e, bueno, e, gerrindu egin dute haurtengo e, usta. Mm -hmm. Eta, nos, nos, noski, e, e, ap, e, apaisiatzen e, genituen haurtengo e, e, zeak e, ustak ere, haurretikan ba, e, e, zapuztuak izan du dira. ustak ere, haurretikan mm. zapuztuak izan du dira. Bera, zikusten denez, tipone buruan daukana gara zikina, eh? Bai, bai, bai. bai Atzetikan e... eta, eta mingeien ematen duen tokian joaz, eh? Bai, bai, bai, bai. Eta oso oitua dago hortan, hori e, e, bere arrebaren eskutik e, e, jaso egin dugu, berea arrebak esan dira izan digu, bein eta berriro, ba, tipua, ba, afera huetan oso e, ohitua dagoela. E, esan behar dugu, e, Nafarroan tiponeke... E, bakikatuz bere, bere izena azaltzen dela eh behatzi enbargo dituela eh berezezu e, e, bere izenean gausak edkitzen e, e, baina lata ere, ikusten diozu kotxe ezberdinekin, eh dirua mugitzen du barra barra eta oso egoera berezia mugitzen da, ehs eta mm -hmm. bai, ohitua dagoela e, olako jardu jardueretan, ehs bizkat eh E, konparatuz beste tokietan e, pues, e, moving eh deit, zaiona, de sola presio e, mota horri, ba, ba oso litua dagoela hortan, Baitare, e, ba e, bere atzetik dalditzen e, e, padrinoak, eh, e, konstruktora hauek eta ekipo juridikoa, e, abokatuak eta e, e, bere abokatua abokatuak e, novato, ba eh especulazio inmovilia, eh, eh, dago eta hain zuzen osategieta osateta gaztetxearen eh, eh desalojoan eh, parte hartu zuen, eh? uh -huh. zarea beraienare ere nahiko osatu dakatze. Uh -huh. Beraz, osea, tipo favoreciendo unaren izan daiteke dela Baos, interes spekulatzaile bidalitzako mertzenario bat, ez? Bertan bye. parean jartzen zaion guztiari bizitza ezinezko egiteko ta behartzeko handikan aldegitera. Bai, bai, mm -hmm. bai. Ona se, ola se, ola ko e, gabekoa, pentsa, lenen santua ez? Eh? Beharreba eh se nabeta etetibidatzeko e, horitan ondorio estatu dezakegu eh personajeen aurrean e, e, topatzen garen, ez? Uhum. Eta e, hori ba beraien e, jokatzeko erak oso potentzial dira, ez? Eh e, dira, o esan, eskala da bat baitatzen ari gara, eh hasi zirenola eh guk erabiltzen denuen e, txabola okupatzen bero untxiak askatu zituzten, bero da ekarri zituzten, e, denbora guztian e, ari da provokatzen, ba nola baita e, e, erantzun bat bilatzeko, eh? bere mailako erantzun bat e, bilatzeko, eh? Mm -hmm. Eta gu e, joku horretan erori nait, e, izan ere, ba, gure buri dagok eguna da, e, e, zera, e, nekazaritza jartuera buruztea, eta gu inongo bat azka nahi, eh? Ondo, ondo. Baina, esan eh, duzun bezala, eurek berain saareak baitu uste, baina okerrezpanago zuek ere, zuenak martxan jartzen ari zarete, ez? Zueen proiektuarekin, bueno, bat egin dezaken, edo egoerain justonen aurrean, zoz egin nahi duen ba, ari zatele antolatzen, ez? Guardia turnoak, eta, ba, bueno, baserri azgelitzeko inungo momentuan inorgabe, ahuei lan ez errasteko, ez? Hoi, da. Mm -hmm. E... Eh, ikusita eh ba eh azkeneko gertakariak osolarriak izan du direla. Hain zuzen eh, eh abrilak eh, eh, ausentzia momentu batean ni alde egin duela hemendikan, <coughs> aprohetsatu zuten eta eh, bueno, Marrokiar bat hartu zen etxea eh, eta ezen kasualitatea izan. Osea, bi ordur hortan eh zen eta gero galdetu genion berari aber eh, E, nolatan sartu zen onera, eta eman zigun, zizkigun datuen arabera, ondorio estatu genuen besteen ba, e, gandikan e, e, lagunduta sartu zela, mm -hmm. eta nolabait gurekin gatazka bat e, sorteko e, izan zela. ez Eta gerora, bueno, egun hartan, esan behar da, e, e, neska bat e, etorri zen zazkia e, jatotzera, paisi hartzara, eta E, berak, da, e, berak abisatu zigun e, e, gertatzen ari zena eta e, bertako e, bueno deitzen ari zigula e, e, bertako semea e, e, zea, e, Manuelen ondokoaren semeak patrol hartu e, bere kontra josun eta frenazo ikaragarri emanez e, ia jotzekotan egondu zen zen patroletikan eta iraitsi ezistak eta mehatxuak eh burtu situan, ez? Puta e, e, ikusiko duzu hemendik aurrera ze topatuko duzu merezi desuna eta alakoak, eh? Ordun eh e, e, ezantxa eh e, arigardena bizitzen. Bai, <laughs> bai. Gerora gerora gero, gero e, etorri zen e, orain arte eh zertakagai reinate burututako zertakadi larriena eh apilaka mazean e, e, beste e, tarte horietako bat aprobetxatuz ba eh zera eh etxea sartu eh e, e, deskargatutako muebleak eta eh xungitu eta etxeko e, e, kristal guztiak, e, kontralleioak eta piston eh e, ba on, erabiliz etea, gutxi bueno, zuten kontibera. E, <coughs> <coughs> bueno, bueno. Ba, placer bat da, zurekin hitz egita Josetxo Beti bezala eta hemendikan energia eta besarka ondi badia alte hizu esker zuri eta apaiziatza proietuko guztiei. Eta maitzen joan behar dugu, ez dakit nahiko harri utzi diguzu zein den biziten duzduen egoera, ez dakit zeho zer gehiagoan lagitu nahi diguzun. Bai, igual lengoko galderaren aritik ba, eskertu nahiko nuke, e, ba, permanentzietan, e, ba, zuk esan zenun bezala, e, sale bat osatzen ari gara, eta, e, joe, zoragarria da, eskertu nahi diguten e, elkartasuna, eta, joe, bereziki, e, irungu aldetikanea, Ba, lagunazko gerturaten ari da, eta nientzako bihotzez e, e, oso eskertzekoa da, e, e, ba, ematen diaten babesa ba, izugarria da, eta e, berotazun hori nientzako ba, izugarria izaten ari da. Ez. Eta animatzen dugu, jendeari, nahiz, egoera haine e, gorriña izan, ba, e, gerturatea, e, hemen burruka besterik eta gogolako gerturako gauzei aurre egiteko, eta eh, larria balin badira aurre egin badiago. Ose, hemen, eh, sartu ginenean, eh, ba, eh, konstiente ginenean eh, eh, arazo ezberdin ekinto patuko ginela, eta bueno, pues, eh, dirudionez erderaz eh, esaten eh, den bezala, nos hemos metido en la boca el logo, eta eh, bueno, pues, eh, aurreak jarraitu nahi dugu, seikusten so, dugu hori, eh, ba, Plataforma logistikoarekin lotutako, lotuta eh, dagoen elementu hau, eh, ba hori ez, eh, eh, zapustera torrela gure proiektueta, guztu bo, eh, txiko inundik inora ez, eh, jarraituko dugu eh, gurean, eta lurra eh, bueno, lantzen eh, hori dela gure eginkizuna eta gure proiektuaren berri ematen. Mhm. <coughs> Ba bueno, ba mila esker, Josecho, gurean izateagatik an. esker eta e, izango dugu, elkarren berri. Hori da, bai, bai. E, Eskerrik espozuei ere. Bale, ba, musa hondi bat. Musa hondi bat, venga jo... Animo. Ega. Arratxalde hon, entzuleok, esan bezala ni ezkerregan txoko korrespondxal berria naiz, iauna, eta bueno, behar bezala etxeko lanak egin ditut, eta larun batean Bilbon, Bilbon egondu egon zen manifestak egondu egon eta, bueno, boster ditan hasi zen deustoko zugitik, eta sarrera emateko, Aurkezpen, aurkezpen batekin hasi ginen, eta... Bueno, Euskaldunako... Euskaldunako mobila horretan, Euskaldunako bataia horretan... Egon zen grebalari bat, egon duzen... E, hor... Espitxa botatzen... Eta... Bueno, aski motibatutak... E, jarrita gero... Manifestazioa hasi zen... Eta, bueno... E, esan behar dut... E, Jendetxua, jendetxua izan zen egin, ere oso esan guratxua izan zela e, Euskal Gazteria burutu zuen manifestazioa. E, bueno, Ainbat ekimen egin zirelako, eta ikusi zelago zapalkuntzaen aurrean gu tinko jarrituko dugula. Eta, eta hori, eta bueno, e, kakausaina egonduzela esaten dute, baina nire ustez... E, Euskalgaztarien aherrea soilik usaintzen zen eta eta, bueno, eta hainbat antzerki eta parodia egin ziren eta ta ni utzez valorazio positiboa e, dago egiteko eta da, taori Bueno. Ikusten dugu bai, Sobietar batasuneko gatazketan oso landua zagela. Eta, bai, asko keresaten dutea alatare, ximaur uzan <risa> <Manifestazio eritxu aniole. risa> <risa> ja egon arren, usaitxarra horretik antzegoela. Manifestak ziritxe baino lehen. Eta, baina, gero hori perfumantzeko bat izan zela. Baina, baina, bueno, e, guri interesatzen zaigu ez ginen egon, eta gu manifetan egon izan gara. Batuk oso aspergarriak dena esan barra dago. Hai. Baina, e, hori, akzio hori, manifa, baina, ideia hei dugu. Baina, akzioa, Xa, zertan konkretatu zen, zeak ziogon ziren. Bai, bueno, eh, egon duzienak ziogak izan ziren... Bueno, eh, egin ziren, ekimen, ekimen batzuk, eta bueno, ni lehenengoa ikusi nuna, eh, ezker gantxoko eh, langile berriak ez alak, izan zen, simaurra bueno, o antzeko zerbait, botazela, eh, banketxe zehatz batzuetara, lakaisa usteut izan zela, eta gero Bilboko sede baten aurrean botat ziren hainbat globo Espainiako ikurri nean, ikurri nean koloreakin kritikatzat kritika bezala hartzeko edo eta horren aurrean egon egonduz diren bueno, hainbat pertson karetekin usteut zut izan zela Eta bueno, horren ta. ondoren egon dut zen sentada bat eta bueno, ertzainei hortak erakusteko gazteria ohiukatu egin zuen, bueno, lurretik ohiukatu zuen, baina gazte altza hasida irautza ohiukatu entzuten. Ixerita. Si, Ixerita altza egoteko modu modu bere, modu berezio bat. Kontrasan polita metafora ni ustez. No. Eta, eta zer dela eta burutu zan eser Zer? Zer dela eta burutu zan eser Ba, bueno, gaur egungo gaur egungo gatazka ekonomikoari <risa> aurre egiteko eta, bai kritika bezala, ezta? Eh, Baina ezaltzan norbait jarri aurrean esanez zuek ezin aurrena aurreran. Ah, bueno, bai, utzet bai, eh, polizia izan zen, ez? Ertzenia ertzenia egon du zen hor aurrean. Bai, bueno, gai, hori jakin bak eguta horregatik, bai. Ertzainak ikusi genitu naurrean, baina horiz da garrantzitsuena, ni uztet garrantzitsuena Jendeak izan zuen jarrera ta batzuk altzatzen eh soilatu zienean denek eh esanez eh esertego ez haien, aien beldurrei e, eranztuteko beraiek nahi duten bezala. Eta guk guran jarraitzeko. Aha. Hori, abestian entzun dugun bezala, burua hotza eta bihotza dero den autor, ifurdi ondo ondo jarrita. Bai. Ondo ondo. Baina, bueno, ya zipi joak juntziren. <laughs> zipi joak. Eta, eta imaginatzen du jarraituko zenutela, ze entzunuten, jatabernetara jun, manifestazio guztia bukatzen dinten bezala? Ez, ah, ez, ah, ez. Ah. Eh, horren ondore, bueno, altxatu egin ginen, eta manifestazioare jarri pina eman genion, eta bukatu genuen bueno, hori gero bukatu genuen hor ez dakit udale txamparean o, z, z, ustet, bai, harriagan, harriagan bukatu genuen uh -huh. eta bertan egon ze, bueno, amaiera emateko beste ekitali bat, ek, ekin bat uh -huh. eta, eta ekitali betiko formateok izun, pertsona batek hartu zuen hitza eta hitze tapiz, eta bukatu arte edo ez, horren e, bitartan, segon e, panel bat bezala segon jarria eta Bueno, egiten zuen unean, eh, jendeak golpea ematen zizkion pertsona konkretu batzuei. Uh -huh. O, eh, Bartzina, usteot, eh, Mariano Rajoy, eta Urkula, usteot. <laughs> El Dream Team. Bai, <laughs> <Ay>, oie. <laughs> El triokala bera. Gure lagun bueno, celebreak, oie. Bueno, eta bertan eukizienetan bizipen, eza parte, ze, zuk nola ikusten duzu Manifa. Ze, hartzen eukizuen, edo. Zukusten duzu hori gazteriarengan iritsi dela, ez dela iritxi. Asteko ez dugu esan, zen manifestazio hori. Manifestazioa burujaitzan, bueno, burujaitzaren alde egin zen egin egin zen eta, bueno, eh Astesantuan egin zen ekimen batekin erlazioa edukita eh burutakzioarekin, ba, burua eta akzioa eh ustartzeko, ustartzeko e, egindako, bueno, hitjoko hitjoko batekin jarraipena emanez. Aha. Ondo, ondo, ondo, ondo. Bueno, ta ikusten dugun bezala, gu ba genuen eh, baginen hor interneteraregi irasteke zer manifestazio hau esateno. No, esto de akzioa, esto eh, nora esatenda, reklamo bat jenda jundadilea, baina akzio bakarro izango zela, hori izango zela garagarda dan. Bai, bai, zu bekarritako informeari esker, ikusten dugu Bai. Akzio benetan ikusgarriak ontzira da. Ba ez dakit, zo esan duzun. Bai, bueno, ta ipatzeko izantzela egondu ziren ekimenak menak izan zilela beti pertsona zehatz batzuei zuzenduta eta ez zelea izan zerbait indiskriminatuak. Batzuta anteleustek eta bueno, komunikabideek horla zaldunai dutelako, baina hola ez zelako izan. Ta irudietan ikus dezakezu bezala hola izan zela. Ta, esan daiteke, enterpelazio zuzena egonduzan bai enpresa edo jende zehatz baten gana, baterekiko ez. Bae. Bai. Osa, ikimena kezian izan hola egitea harrean, bai eta bueno, interpelazio duzuna pixat, gaur sistema han hola bai mantatzen duen, oiei. Bai. Duene, boi, bai. Uh -huh. bueno, baina, hori ba, hemen ere, horregatik hasi ginen ezkar gantxoa egiten ere, bai ez, ikusten dugu lagu, que jode, ikusten duzu telebista, eta zuk bizitu duzun gauza bat, ari zute kontatzen, eta zaitzen duzu, baina, hauek egun egon dira gertatzen bai. zen bitartean. Baina, ei, bai. Baina, eta horregatik fitxatu zaitugu, horregoteko, kadean, non gatazka, igreko jauna, han egungo delako. <laughs> Beti. Nezeta da joan espainiol la gantera 3 se ta dizen milonga kontatu hemen emongo delako ygreko jauna ka kaletikan irratira zuzenean, ba e realitatearen ispilu izango du. E Errealitatearen itzal. Bueno, bueno, ba aizu, eh nola no da eh, debut izugar e eukiduzu, eh. Bai, ia bai. Ni bicharro izango nintz, ja, dardarkasiko nintzak, eh, porque hasia bueno, da ja dardarka ta <laughs> bai, gorri gorri ikusten zaio. <laughs> Gorria naiz ta. <risa> rojo de cabreado. <risa> Esti derrago bai. <Mira>. <risa> ba bueno, ba benetan lanpolita eta nora joateko asmo dukozu? Urrengo irratizailorako? Nungo batazke agarreko diguzu. Pentsatu ba... duzu, ez dut supentsatua. Ez dut pentsatuarenik baina bueno, eh ustegurdonta bakizutenez, e, bueno, herri urrats da ta mm -hmm. bueno, o igual probosamenetan eh aipatuko dugu, baina Bueno, berba orrea jongo naiz ta kontatuko her. Ze esperientzia bizitudan aurtengo herri urratzen zu inpergo olakuan. Osondo, ba ea mozkorra ez zen, eh. Ja, es. Ni hoiz Euskaren aldeko jaialera ta. Oi da. Bueno, ba mi eskerik ere goiauna. Askerek asko zuhei. Beste tarte. No, también gaudé ya gure Y go jaunaren kronika txikita zoragarri hau entzun ostean, ba zuei ba asteburu hontarako proposamoen ezberdinak helarazteko. Ta ez iragorri asteko goa dituzu o naizonik astea. Iragorri jauna zur eta lur geatutan da, ere kaldera trampa ainda gero. Ez dekalako la cosa del prestado, ba. Ba, begirania síko naiz. Bueno, a ropusa. A ropusa de tapa. Ba, bai, bai, bai. Ba bai, e, ba dakizu eta ona hasian ibiltzeak, noiz benka da daudela bat botata hortikan zera barran eta orduan pues, proposamenik ez baduzu, ba hortikan bat hartu eta badukazu eta ni bat hartu dut eta lasartera eramango gaitu proposamen honek. Zergatikan ba askapenak beste batzuekin batera info7 dira ez dela bedi. Lako, urtero joa dire ostuta hirugarne eta logarne izango da. Formakuntza astegura kantolatzen ditu, ba, pixkat ikuspegi internazionalista eta sozialista batetik eta aurten benetan proposamen cukunarekin datoz. Maiatzaren 10 hasiko da eta E, labur labur botako ditut ude hitzaldiak, e, lehenengoa hamarretan hasiko da eta Europako ekialdean gertatzen ari diren e, gertakkiuenen inguna izango da, Europa ekialdeko Estatu kolpixiak, e, Gabriel eskurdiafammook eman da. Hamabitan e, transnazionaleen papera ba, Louismi iarteren eskutikan arratsaldean e, Palestina Arabiai rattsammennduen ondoren hau martselodiazek e, emango du, eta 6etatik ba, borroka feminista eta internazionalista nola uztartzen, ba osnarketa bat da. Hau esan bezala, lalun bat hontan, baina bueno, 17 nola aurrengo astean ezkergantxorik ez dugune ukiko, ba, botako dut, benetan ere izugarri interesgarri izango delako. Maiatzaren 17. Goizean hamarretatik etatik 12 Venezuela talanito, Latinoamerika palante. Hau Venezuelatik etorritako brigadista talde batek emango du 12tan, Ordubiak arte herri zapalduen borroka, estatu Espainiarrean. Hau, Iñaki Hilde San Vicente, famosa hori ere, fa, ba, emana. Baik hauregun, eskertarrio, euskal eskertarri ontzat, dola pentsada filosofo referentzat hartzen dugu hori, ez da? Bai, zu, vicentista. <laughs> eta ratxaldean bukatzeko ba, e, lau tatik e, seitara, hogeita badagarren mendeko sozialismoa, izango daitzaldia, igreko jaunak esku txatzen du, nekaren juradoren eskutik, eta bukatzeko, ba, internazionalismoa askapen borrokan. Hau ja askapenak emango du, eta ondoren jaialdi batean da. Nola no, no. gelditu za pixar gorri, kontra erasonekin? Pues, egia esan, konten, konten. Pues, Osa, no, no. guztoko ditudelako bat dituzun itzaldi ezberdinak, eta espero dut baten batea, juna alizatea. Ondonon. Ustut, larun bat ontan zaila izango dugu, porque egia esan, irunen bertan, agenda lepo dugu, uhum. eta, bueno, Sagardua. ba, azketa normalean, pues, bueno, men, gure igrekoa esantun bezala, sagardoa dugu ornun bai, segura eski igual, sagardu guna izango dugu, eta, ez? Eta, bueno, hori patzea, ba, bai, ba, boste ritatik aurrean, izango dugu, baina aurten ba, Mosku plazan eraberritze dela eta Ba, mosko plaza izan beharra Santiagoko frontoi berrien izango dugu, ba 500tik aurrea, 3000 bat sagardo botila eta 2000 bat pintxo. Mm -hmm. Ongi pasatzeko. Hemen ez dago un sagardo saleen alchamendua? Sagardoa herrian eta Santiago. <risa> ez. Antza denez, ez. ez. Sagardoa herrian ta esfigo ani lo hostia. Bueno, igual algo es arrapatu eta, ez Eta noaz dira, enbeste du, azken fina, Santiago Zubia, moskutik lau pasor dagoen ez, zere pues, dute, ja, gatazka berri bat ez sortzia. Baina, bueno. Eta, bueno, horrez gain e, e, e. ere, larun ba, hortarako ere, lehen berrietan aipatu dugun bezala, baina, pixkaat, birgoratzeko, badugu gure dago dinamikaren ba, mosaikoa. Mm -hmm. eta, bueno, ba, nahi du nantzat, jamabitan, ba, san joan plazan, aukera ba, izango du Mosaikoren parte izateko. Ados, ados. Bai, eta bueno, haindik gana ez dugu bukatu. Ja, pixkat irundik alden duz edo... Bueno, etzakit igual. Jarri guztu musika pixkatxo bat, ez? Denbora ja. baldima dugu teknikari jauna. Bai, denbora dugu eta gainera begira. Abesti lasai eta polit bat jarriko dizut. Entzun, entzun. entzun. entzun. Bueno, hori izango dira zu bukatzen. Bale. Zarriten galde Zergatik urruntzen zaitu den, egin bakoitzean mundua izostenin bada. Denbora etxai da, indiferentziak helikatuz, ez ere zianarreziak Eta zula esan ...malkoak dardarka dituzula. Masalietik bera. Bueno, e, aurrera jarretuko dugu, zahorez. Alba duzu, alba duzu baintzaz bai. Esfortu txiki gatingo dut, eta bestitzu lagarria gero. Ta, bueno, haindikan proposamenekin ez dugu bukatu, barkatu nire hago txapaloren gatikan, baina bia esan ba... ...gibela jo nauta, bueno. Aurrera, aurrera, aurrera... Sagar dago goizu, gibela, aurre, aurre, aurre... Da izu, gibela bai. <laughs> Bueno, ez dakizun entzak, bueno, igual gero esango dituz ego ezag Bueno, ba, proposamenekin jarraiki, bai, porque gibela nahez, joa, literalkisimaz da, esa era bat, baina aurrera ingo dugu. Bueno, bueno ba, esan dugun bezala, baina artea, nora norabait bai, asigea, pues, lasarteko jardunaldia, bai, niko uste dut iragorri jaunak, bai, emozionatu doa, esan da, batzibola hor, kontra eraso bat, orai jardunaldeki, baina baina, baina, azusia, ziur, baina bueno, Astusia besatea la entzioela, uste dut hondik, ez naho zigur, baina, baina, zain dut, aurrera ingo dugu alareta. Bueno, grabatua bueno. dago. Oia. La gente a que nork Arrazoi. Leia eta estaba tirekiko du. <risa> Nor ditu dancaztze ja. Bueno, ordun, aurrera ginez, ja norbait azken bi proposamen egin, gero ezker gantsua emanda ematekota. Bueno, len leinek ba, dakizuen bezala, pues maiatzaren 25ean bait Europa ara hauteskundeak eta bueno, pues horretarako EH Bildu koalizioak ba erabaki du ba, era Europako hauteskunde ba, arauetan parte hartzea Episkat, ba, ba, herri zapalduen ahotxa Europara amateko, eta aldi berean ere, pos, gaur egun, ba, gure eskudago inamekin, da zer ikusiakan, erabakitze eskubide aldeko aldarri hoi ere, Europara eramateko, beste hain bat, herri alde zapalduekin, ez da? Eta, bueno, pos, horretarako, banik uste dut, ba, sortzian bertan nabiatzen dela kanpaina eta horretarako, ba, hatxe ebildu, ba, gipuzko ari dago kiunez, ba, herri aldeko ekitaldi nagusia, burutuko du donostian, larun batean, maietzaren amarrean, arratzaldian. Orduan, pos nahi duna, eh, okerez balde me dago kursalean, baina ezin dizuet ez ziurtatu. Mm -hmm. Baina, bueno, enteatuko ezazte. Behatu periodikuan hebat junta, hor ez zuteak okera, pixkateatxe bilduren ba, proposamenak eta hola entzuteko. Eta, bueno, hain ja pixkate goaldetikani, paraldera salto ingo dugu. Eta, bueno, bale, gure korrespondxal berriak esan duen bezala, herri hurratxi izango dugu mehatzaren amaikerean senpere lakoan, pixkate ikastoleen aldeko... Eh, Jaialdia edo eta bueno, aur aipatuta aurten dakala berezitasun txiki bat, azken finean ez delako izango ikastola batentzat, baizik eta Baiona nan dago, ezagiten zeazki zeren ikastolantzeko, baina ez da lehen hizkuntzagoko, baizik eta DBH eta institutoko malla kontata askian ipar al dago bakarra baita euskaraz ikasteko adin eta bueno, ia izan, pues du bere bultzala ekonomikoa. Uhum. Eta dakizuen bezala, ba, erri urratx, baina egun baldenago da maiatzaren amarrean, beti danik, sarako gaztetxean antolatzen da gaupoa saeder bat. Eta hortara, pos, nahizu gehiasan, ba, gombita luzatu azken finean, esan digutelako bertako gaztetxekoek, ba, azken urteetan, ba, berakadatxiki bat izan dula jaialdi horrek. Eta, bueno, bah, jendea gombiatu, gau pasa, Ederra Dagola, Giro ederrean Giro Sopolita, eta, bueno, bah, nahi durantzat, pues, baukalaukera sarara jutea, eta gero goize aldean, bak, lakurajun, eguzki hartu, krema ondoren, eta resaka pasa, eta gero bazkaldu, eta berrize, txak, gora. Oso, ondo. Ba, bueno, e, musika pixka entzungo dugu, ezker emateko indarra hartzeko, eta, ba, bueno, zuluagan abestiarekin ustean zaituz. Bueno, ba, gaurkoan ikuste dut, argi dago nork eman bar duen gure gaurko ezker gantxoan, ikuste dut, hori, hori, gure hori, hori, emango, diogula azken finean, ba, aditua da, ja, joa da, gatazka askotan, eta gaina gatazka asko bizi izan duenez, ba, seguraski ezker gantxo asko emateko aukerak izan ditut, eta seguraski igual nahiko eztango da horretarako, eta nik uste dut badagaraia gure Y-ko jaunari hitza emateko, eta bueno, zurea da horrea. Bueno, e, beste dut esango dut, Bai, zu pixkata zaldut zetik. Que pixkatu urdurik nori... nago, ezker gantxoa eman barduarako, eta... Carrerea pixkat hartu eta eman. Hoi da. Ba, bueno, e, nire uste, argi dago, nik eman dudan notizian harira, e, nondik zuzen dudan, jungo den... Eh gantxoa gaurkoa. E, aste honetan egon diren zurrumurru eta notizia notizia esberdinen arira jungo da. Ta bueno, hainbat kont, e, kontrasan eh euki dituelako ta eta gauza gogor bat esatetik iaia e, -ia, pelota itera pasatu egin delako niuste Aste honetan merezi du eskergantsoa ematea Geltzale amorratu bat, eh, batek itsaso atutsa. Boom! Ezker gantxu eman dio gure xabi jaunak aurte oengoan itxaso atutsari, bai. egin ditun adirazpen kontraezeko horren Hori da, pues berak esan baitzara. Oixe. Ba, eskubi daukagula borrokatzeko, baina inor molestatu gabe, así que espero dugu eskubi <laughs> gantxonek ez ziola molestatu izanen. Ha, nahi ba, hagu bueno, ez ba, molestatu. Bueno, eh, pasatzen ari gara, ez pasa gara. Beraz, urrengo hemen dikambiastikusiko gara berriro, eta ondo izan. Haur, ezkubi da